Leprikón Más néven Írmanó Besorolása 3 osztály A leprikónok értelmesebbek a tündéreknél, s jobb indulatúak a pimmaszoknál, a pixiknél, vagy épp a doksziknál. De azért pajkos kisbestiák. Kizárólag írországban fordulnak elő. Színük zöld,